Anaxágores va mentindre que hi ha un número quasi infinit d'elements, els quals va anomenar llavors. Aquests elements són extremadament xicotets, tant que no tenen cap extensió.